Senhor, nós continuamos com a mesma alegria, alegria que nós oramos pelos enfermos, na certeza que tu estás ouvindo a oração. Nós continuamos, Senhor, como te louvamos nesse encontro, de, dizendo que tu és, Senhor, o, o Senhor, que todo joelho vai se dobrar, Nós continuamos juntos como igreja, nós estamos todos, Senhor, no teu aguardo, da tua volta.、E、enquanto isso, como peregrinos que somos, nós queremos estar disponíveis, como a Gabi e o m a c o t o Senhor, para ir, não só a Moscou, mas a o outro lado da rua, Queremos estar disponíveis para acolher o irmão. Queremos estar disponíveis, Senhor, enquanto peregrinos aqui, nesse tempo que se abrevia, e a tua graça sobre todos nós nessa noite, nós precisamos, continuadamente, continuamente. E hoje não é diferente, Senhor. Tu nos reúne aqui para te louvar, para b e m d i z e r o Teu nome e repartir algo que está no Teu coração, sobre todos, sem distinção, sobre todos. r e c e b a Tu, Jesus, a honra, a glória, o agradecimento, porque Tu és o Senhor. Nosso amado Deus, nosso Salvador. Amém. Terça-feira falei com o Samir sobre algumas coisas e ele amorosamente disse que eu podia compartilhar algo que um sábado antes que tinha no coração e eu fui para a palavra confirmando essas coisas e Hoje pela manhã Deus trouxe um, um assunto e eu me debrucei sobre esse assunto. Só que eu vou deixar esse assunto aqui porque o Espírito Santo mudou alguma coisa e eu quero ser bem sensível como todos nós queremos ser ao Espírito Santo. E Ele quer nos santificar, Ele quer nos animar, Ele quer nos transformar A imagem de Jesus. O nosso propósito como filhos de Deus é sermos transformados à imagem de Jesus. Constantemente. Amém, queridos? Esse é o propósito de Deus eterno. Esse é o propósito que nós temos no nosso coração. Amém? Amém? a amém.、Ah, amém. Existem pessoas que não conhecem Deus. Que não são salvas como nós somos. Que ainda não sabem do amor de Deus. E nesse processo de nós sermos transformados à imagem de Jesus, também há uma participação de nós irmos e falarmos constantemente. Abrindo nosso coração para o Senhor e obedecendo tudo o que Ele tem nos dito. E eu queria falar com vocês nessa noite, e creio que o Espírito Santo,、uh, Tem se movido para isso. No livro de Atos, algumas pessoas e algumas atitudes que, como nós, como igreja, estamos、ah, constantemente revisando, constantemente pensando. Atos 6. Logo que a igreja cresceu de uma forma espantosa, havia Uma necessidade. Diz assim, Atos 6, 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos. Olha que bênção. Multiplicando-se o número de discípulos. Aí houve um problema. Houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Porque as viúvas desses helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Temos que lembrar de todos, queridos. Então os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas? Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço, de servir as mesas. E quantas nós, Nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e eles elegeram e s t e v ã o homem cheio de fé e do Espírito Santo, f i l i p e Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava o número dos discípulos e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Nessa lista aparecem duas pessoas que vão estar sendo, pelo Espírito Santo, foram escritas sobre a vida delas, vão estar sendo importantes nesses capítulos seguintes. Mas eu quero começar compartilhando que essas pessoas eram pessoas da congregação. E eles foram separados com um objetivo, de servirem as mesas. Sabe, Deus pode te, te dar um trabalho como empresário, Deus pode te dar uma faculdade de arquitetura, Deus pode te usar como Um auxiliar de escritório. Deus pode te usar como alguém atrás de um balcão de uma farmácia. Deus pode te usar como professor em frente a vários alunos. Deus pode te usar como síndico do teu condomínio. Deus pode te usar levando, tu sendo uma pessoa que、ah, não tem um trabalho desse tipo, mas é uma dona de casa e tem contato com pessoas Aquela que vai buscar o alimento na, na venda, no supermercado. Quantas pessoas estão no supermercado? Deus tem separado cada um de nós para servirmos a Ele. E esses irmãos que foram separados por uma necessidade, De uma pequena complicação de falta de distribuição de alimentos, porque cresceu muito a igreja. Esses irmãos foram separados para servir as mesas. Eles pegavam e repartiam os alimentos, Eu acho que eles tinham a chave do rancho, aqui, né? Eles chegavam lá, olha o rancho, tal, t Viam as famílias, Mas eram homens, e eu quero dizer que podem, podemos incluir mulheres quando Deus trata desse assunto. Eram homens disponíveis para Deus. Não eram homens que buscavam títulos nem posição. Não queriam grandes ministérios nem grandes manifestações. Eles sabiam que eles iam servir as mesas. Versículo 8. e s t e v a m cheio de graça e poder. Vejam que vocês olhando no versículo 3, a condição desses homens, e, e para nós, homens e mulheres, eles eram de boa reputação, Eles eram cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Eles tinham uma conduta correta, eles tinham, tiveram uma experiência de arrependimento com Jesus, e isso mudou a vida deles. Ninguém pode ter uma conduta correta, plenamente correta, a não ser que for salvo a ser transformado por Jesus. Se não houver arrependimento, muitas coisas ficam encobertas. A gente até pode acertar algumas coisas, mas muitas coisas ficam encobertas. Mas uma boa conduta é fruto da vida do Espírito. E isso é confirmado porque fala que eles eram cheios de Espírito e de sabedoria. No versículo 8 fala, Estevão cheio de graça, ainda cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Esse irmão que foi separado para servir à mesa, recebeu do Espírito Santo, recebeu de Deus, graça, E poder para fazer sinais e prodígios entre o povo. Começou Deus a manifestar nesse irmão, através dele, a vida de Jesus. As pessoas deviam ser curadas, os demônios deviam o correr. Como acontece com a igreja? Nós como igreja, devemos ter essa manifestação de Deus. Mas realmente nesse irmão havia uma graça. A palavra diz isso. E essa graça que havia em e s t e v ã o lhe custou, como nós conhecemos a palavra, lhe custou a própria vida. Vejam comigo no versículo 15. Todos os que estavam sentados no Sinédrio, ele foi levado para explicar essas coisas e Mentiram sobre ele. Todos os que estavam assentados no sinédrio, lugar de, d o s mais velhos, lugar d a q u e l e s que cuidavam da vida religiosa de Israel, fitando os olhos em e s t e v ã o viram o seu rosto como fosse rosto de anjo. A manifestação de Deus nesse momento na vida de e s t e v ã o crescia, eu entendo que crescia, E especificamente houve, porque o, o autor, o Lucas, pelo Espírito Santo, depois de a curada investigação, vendo todos os detalhes, se deteve nesse, nessa pequena frase dizendo que o rosto dele parecia como o rosto de anjo. Houve uma manifestação de Deus tão forte que atingiu o corpo, atingiu a vida naquele momento desse amado irmão. E ele começa a explicar, como todas nós conhecemos a As escrituras e ele começa a explicar toda a situação e ele termina apertando esses homens do sinédrio. No versículo 54, por favor me acompanhe. Ouvindo eles isto, enfureceu-se o seu coração e rilhava os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, e eu posso dizer assim, continuamente, Ele ainda era cheio d o Espírito Santo, quando ele foi separado, ele era cheio d o Espírito Santo, mas Estevão, cheio d o Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita e disse, eis que vejo os céus abertos e o filho do homem em pé à direita de Deus. e l e s porém, clamando em alta voz, Taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, lançando fora da cidade e apedrejaram. As testemunhas desceram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevam que invocava e dizia, Senhor, recebe o meu espírito. Então ajoelhante se clamou em alta voz, Senhor, não lhes impute este pecado da minha morte. E com estas palavras, Adormeceu. Me parece que esse irmão que foi chamado para servir as mesas não teve um ministério muito cumprido. Porque à medida que ele andava com Deus, isso já havia na vida dele, não era uma coisa que começou quando ele foi chamado, ele foi separado porque era um homem que andava com Deus. Eu quero dizer que se tu é uma filha de Deus, um filho de Deus, se tu a n d a com Deus, Deus quer te usar. Desta maneira. Ele não era apóstolo, ele não suspirava por um ministério, ele era um homem que ia servir à mesa, ele tinha a chave do rancho, só. Não dirigia louvor, não tocava nenhum instrumento, não recolhia as ofertas, a única coisa que ele fazia era entregar o rancho para as irmãs. Não te sinta pequeno, não te sente minha irmã pequena. Por fazer coisas que de repente só a tua família percebe ou só Deus percebe. Mas trata de ser cheia do Espírito Santo. Porque a manifestação de Deus na tua vida, ela vai acontecer. Vai acontecer. Esse homem, Teve uma, uma coisa fantástica antes da sua morte. Ele teve uma visão de Jesus de pé, esperando a entrada dele nos céus. n ó s que eu não me lembro, mas não há, eu acho que não há outra citação de outro homem, quando morrendo, que vê Jesus de pé. Porque Jesus está sentado no trono, à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, que é o Criador do céu e da terra, e vai voltar. Mas esse homem cheio de Espírito Santo, esse homem simples, que pode ser uma mulher simples, ele teve uma visão de Jesus levantado. Quando o rei e a rainha da Inglaterra entram em algum lugar, as pessoas se levantam. Quando a noiva chega, Quando o noivo chega, a pessoa, uns querem levantar e não levantam no casamento, sabe se levanta ou não, mas quando a noiva chega, aquele... a gente a c h a que deve levantar para o noivo também, sabe? Porque os dois vão ser um. É importante o noivo no casamento. Mas quando chega a noiva, todo mundo levanta. E todo mundo corre para tirar foto e tudo. Jesus, eu acredito que se levantou para honrar esse homem simples. Mas cheio do Espírito Santo. Não posso afirmar com certeza, nas Escrituras fala somente que Jesus, Ele viu Jesus de pé. Mas o meu Senhor, eu sei que Ele honra as pessoas. O Senhor Jesus te honra. Aqui acaba um desses homens. Esse teve uma vida curta, Manifestação de Deus tremenda na vida dele. Ele sai de cena e entra outro colega na vida da igreja. O Espírito Santo lembra Lucas de recolher, as pessoas começam a conversar com Lucas e Lucas vai escrevendo e em Atos 8,4 começa uma outra história de um outro homem que foi chamado para Servir as mesas. Diz assim, entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Às vezes a gente é disperso e não vai pregando a palavra. A gente tem um trabalho em outro estado, a gente tem uma oportunidade em outra faculdade, a gente tem uma oportunidade em outro emprego, mesmo na mesma cidade onde nós estamos. E nós às vezes não falamos. Não aproveitamos essa mudança para falar de Jesus. Sabe, Deus tem muita pressa em espalhar a boa nova do Seu Filho para todas as nações, todas as pessoas. Todas as pessoas. Deus tem um alvo de amor com cada um de nós. Deus não tem acepção de pessoas. Deus ama a cada um. Nós somos feitos sermos filhos de Deus, cheios de Deus. E esse homem diz assim, f i l i p e naquela listinha, f i l i p e descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que f i l i p e dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. A mesma manifestação do Espírito Santo me parece que havia na vida de Estevão e agora se manifesta também Nesse momento,、ah, creio que também podia ser antes, mas nesse momento da história do livro de Atos, na vida de Filipe. Interessante que o Filipe primeiro anunciava a palavra, e depois, os sinais aconteciam. Que sinais eram esses? Versículo 7. Pois os espíritos imundos de muitos processos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e os coços foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. E aí vem a situação de um homem. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele um grande vulto. E aí no versículo 12, quando porém deram crédito a Felipe, que os evangelizava, a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim, homens como mulheres. O próprio Simão, Esse que iludia as pessoas, abraçou a fé e tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ora, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Os quais descendo para lá oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, por quanto não havia descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Outro homem simples, um homem de caráter, boa reputação, cheio de Espírito Santo e cheio de sabedoria. Qual era a função dele? Qual era a função? Por que, que ele foi separado? Não, não deu ainda. Vai lá? Foi separado para? Ah, vocês estão cansados. Vai lá. Foi separado para? Olha aí, meu irmão. Hoje quem... Não tem algum garçom aqui? Vocês se têm algum garçom? Tem um irmão que tem trabalhado aqui na s e d e que é lá garçom. Geralmente os garçons essa hora sábado estão andando duro. Né? É difícil achar um garçom sábado à noite. Mas ele era um garçom cheio do Espírito Santo. Uma boa conduta, o seu trabalho, muito sábio. Outro homem simples. Quero reiterar, Deus tem isso para as irmãs e para os irmãos. Deus tem ministérios específicos para as pessoas. Aleluia. Estavam ali os apóstolos. Amém. Apóstolo, evangelista, profeta, mestre, pastores, todo o tipo o Senhor tem. Mas eu estou falando nessa noite pelo Espírito Santo que pessoas simples, que foram chamadas para fazer coisas simples, eles tinham uma boa reputação, eles foram cheios do Espírito Santo e eles tinham sabedoria. Quero dizer que Aqueles que fazem viagens para atender por causa do seu trabalho algumas coisas, esses têm que estar sempre preparados, como todos os outros, mas eu quero falar sobre esses. Sempre preparados, por quê? Porque de repente, por uma situação na empresa, você pode perder o voo, você pode ficar sem hotel e parar num lugar, e naquele lugar, preparadinho por Jesus, estão pessoas para ouvir a boa nova. Será que a gente tem esse coração disponível, cheio do Espírito Santo e sábio? Perdi o voo. Meu Jesus, perdi a conexão. Vou ficar aqui quanto tempo? Não sabemos. Deus amado, repreendo essa cinza do vulcão. Repreendo isso agora em nome de Jesus. Me dá uma porta. Aí, do outro lado, orando com Ele, está um Felipe e um Estevão. Senhor Jesus, o que temos aqui? Temos 507 pessoas, todas bravas, empurrando o negócio. Que plateia para ouvir o Evangelho. Entrei num supermercado certo, certo dia, desci, fui ao banheiro, e eu d i g o s s m Senhor, eu. Quero falar de Jesus, eu tenho que falar, meus irmãos têm falado, eu também quero ser que nem eles. Eu quero aproveitar as oportunidades, está na palavra, eu quero falar de Jesus. E vinha conversando, quando saí do banheiro, tinha um rapaz parado na porta, eu passei pelo rapaz, o Espírito Santo assim, t á aí um rapaz. Aí, sabe, a gente fica naquele, né? Mas o rapaz está ali, c o m Aí o Espírito Santo, bom, então tu não vai falar, né? Não quer falar. Aí eu d i g o tá bom. Voltei, tudo bem,、o、rapaz tomou um susto. Eu falei: Olha, como é que é teu nome? Aí ele falou: Não me lembro o nome dele mais. Eu digo: Deus está dizendo para ti que te ama. Isso não é jargão evangélico, é uma verdade. Amém, queridos? Isso é a proclamação do evangelho. Deus ama o perdido. E eu falei para ele. Quando eu falei isso, Deus trouxe uma palavra sobre ele. E eu falei com ele. E esse rapaz, segurando aquela vassoura, começou a chorar. Encheu os olhos de lágrima, e eu enchi também, normal. <risos> e, o Espírito Santo não falou mais nada, eu disse, deixa eu descer aqui. E eu falei, não te esquece. Deus tem um propósito, pra a tua vida. Ele me agradeceu de ser obrigado, e segurou aquela vassoura. Quando tu ficares trancado no elevador, não é um lugar agradável, tá? Mas trancado no elevador, sozinho, tu te prostra e vai orando. Com gente é uma delícia. Começa aquele diálogo. É? No fim, o elevador sobe assim, abre a porta, estão os dois ajoelhados assim, né? Disponibilidade. Deus usa os ministérios, homens-dons usa. Nesse aperfeiçoamento dos santos, de colocar os santos funcionando, nós, santos, temos que estar disponíveis. Quanto tempo temos de vida? Não sei. Estevão estava disponível. Tenho certeza que o Estevão não esperava acabar a vida tão rápido. Por causa dele, se levantou uma perseguição. Ele foi chave, olha só, hein? Ele foi um, durou pouco tempo o serviço dele, mas ele foi um homem-chave e essa situação, que para nós uma situação um pouco complicada, apedrejada até a morte, é, desencadeou um disparar de irmãos para todos os lugares. E Felipe desce a esse lugar e começa a manifestação de Deus na vida e através de Felipe. Continuando um pouquinho aqui com o Felipe no versículo 26. Um anjo do Senhor falou a Felipe dizendo, desponte e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, e s e se acha deserto. Bom, se eu sou, se sou eu aqui, eu vou arriscar a dizer porque não sei o que Deus Levaria cada um de nós nesse contexto, mas <coughs> tem gente que como eu pergunta a Deus, por quê? Como assim? Deus trouxe uma palavra para essa pessoa e disse s i m disponde. E mandou para um lugar, se vocês olharem o、um、mapa, é um lugar que tem uma estradinha, naquela que tinha uma estradinha e não era um lugar muito,、ah, Não era uma freeway da vida, com pedágio onde todo mundo para. Pouca gente passava por ali.、Tá? Era um lugar até, de certa forma, pelo que a gente vê no mapa, um lugar podia ser um lugar perigoso de assaltos. Não era um lugar que tinha um restaurante, não tinha uma cafeteria, onde ele podia chegar e tomar água. Era um caminho deserto, não tinha muita gente. Mas esse homem, que tinha sido usado por Deus, A p o n t o de transformar uma cidade e os apóstolos virem e ministrarem, esse homem podia dizer assim, bom, agora eu estou tranquilo, os apóstolos estão aí, vão me levantar. É hoje. Vou receber a imposição de mãos. Porque os sinais estão acontecendo, está todo mundo vendo. O que, que ele fez? Ele continuou com o coração de servir as mesas. Vocês já entraram?、Ah, vocês que já foram nos retiros na chácara, vocês já entraram naquela cozinha? E já viram os irmãos e as irmãs ali? Quem já entrou na cozinha ali? Meu Jesus, essa cozinha é bem frequentada! Isso que tem uma plaquinha, né? Não, mas, mas tem uma plaquinha que diz assim, visite nossa cozinha. Então aí tem que... Quem já pediu o cafezinho para as irmãs lá? Diminuiu. <risos> Vocês estão vendo ali Filipes e irmãs Filipas que estão servindo a mesa, mas estão disponíveis para Deus. Quando a gente entra naquela cozinha, a gente recebe a primeira coisa Antes do aroma gostoso da comida, a gente sempre recebe um sorriso. Às vezes, assim, oi, amado, não é para entrar. <risos> Mas sempre um sorriso. Disponibilidade. Felipe segue com seu caminho de garçom cheio do Espírito Santo. E ele se dispôs e vai para o lado sul. Olha a zona sul aí, ó. Se dispõe para o sul. Meu Jesus. Fala a Deus. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente todo o seu tesouro e que viera d o r a r em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro e vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito Santo a Felipe, aproxima-te deste carro e acompanha-o. Bom, se ele ouviu aquele desponte no versículo 26 e foi, levantou-se e foi, fica fácil entender o coração desse irmão quando Deus fala para ele pelo seu espírito, aproxima-te deste carro e acompanha-o. Eu acredito, a palavra não diz isso, mas eu acredito que Felipe devia estar orando, Sura Malachamara, o que vai acontecer? Senhor, lá tinha gente para converter, aqui não tem ninguém, é só passarinhos, passarinhos para lá, uns bichinhos para cá, se tivesse. De repente ele vê lá longe, um pequeno carro. Tem-se disso que era o carro levado por, por escravos. Talvez os historiadores que estudam a fundo também essa situação possam dizer para nós se tinham cavalos, se tinham escravos. Mas o fato é que eles estavam levando esse homem importante de volta para o seu país porque havia um temor. Deus tinha colocado nesse homem uma coisa. Ele veio adorar em Jerusalém. Ele veio se prostrar porque alguma coisa havia no coração desse homem. Será que tem alguém nessa noite, aqui entre nós, que Deus tem colocado algo em relação a Ele, em relação a Jesus, dizendo eu preciso de Deus, alguma coisa me atrai, E tu foste convidado. Então eu vou. Eu vou lá. Moro não vai fazer. Quem sabe tem alguém aqui que é como esse homem, que tem algo no coração que está atraindo para Deus. Versículo 26. Então disse o Espírito a Felipe, aproxima-te deste carro e acompanha. Correndo, Felipe ouviu ler o profeta Isaías e lhe perguntou, compreende s o que vem lendo? Só quem já correu sabe, ou quem corre sabe, que falar correndo não é uma coisa fácil. Mas ele chegou e perguntou, tu compreende s o que tu está lendo? E ele respondeu, não fala que o carro parou, gente. E ele respondeu, como poderia entender se alguém não me explicar? Aí, Dá para entender que ele parou e convidou f i l i p e a subir e a sentar-se junto com ele. Aí fala a passagem, a passagem das escrituras que estava lendo era esta. E foi levado como ovelha ao matadouro. E como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Versículo, por favor, 34. Então eunuco disse a f i l i p e p e ç o que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro. Então Felipe explicou e começou por esta passagem da Escritura,、e、anunciou-lhe Jesus. Seguindo eles caminha fora, chegando a um certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui a água, quem pede que eu seja batizado? Felipe respondeu, é lícito se crês de todo o coração. E respondeu ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Podemos fazer no 36 assim, eis aqui água, quem i m pede que eu seja batizado? E a gente pega o 38. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Felipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria, cheio de júbilo, cheio de Deus, cheio de Jesus. Mas Felipe veio achar-se em azoto, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Felipe foi transportado mais ou menos uns 40 quilômetros. Esses dois homens, o que eles faziam? Serviam as mesas. Homens simples. Boa reputação, cheio do Espírito Santo e, consequentemente, de sabedoria. O Senhor Jesus tem nos chamado na simplicidade, queridos. A todos. O Espírito Santo em nós vai gerar boa reputação, vai gerar arrependimento. E o Espírito Santo vai nos dar sabedoria. Tiago fala que se eu precisar de sabedoria, peça para Deus, Ele vai dar. A todos. E aí nós vamos manifestar a vida e a vida. d Eu quero deixar claro para vocês também que eu entendo que esses dois irmãos tinham uma manifestação especial do Espírito Santo. Realmente tinham. Mas o que o Espírito Santo quer dizer para nós nessa noite é que todos nós, homens e mulheres, disponíveis em Suas mãos, sem medo Da morte, sem medo de situação contrária que ameace nossa vida, nós podemos fazer a extensão do reino de Deus. Deus espera de nós. Que nós cheios do Espírito Santo, na simplicidade dona de casa, atrás de um balcão, gerente de uma grande loja, empresário com várias pessoas, vários pontos para cuidar fora do país, dentro do país, homens que são garis na rua, todos, todos, todos. Deus espera isso, disponibilidade, cheio d e Espírito Santo para levar e manifestar a vida dele. E aqui Deus pega um homem simples. Bem disse o Senhor Jesus, confere com as escrituras, que ele ia confundir as coisas. Ele ia pegar e dar um nó na sabedoria dos sábios. Jesus chamou pescadores, homens iletrados e incultos. Também chamou homens que tinham algum conhecimento, que lidavam com dinheiro. Chamou homens difíceis de relacionamento, Porque Jesus transforma as vidas. Esse homem deu um nó na sabedoria dos s á b i o s Ele era o cara que tinha a chave do rancho. A única coisa que deram para ele era a chave do rancho. E o Espírito Santo usou esse homem. Eu não sei que tu tem recebido de Deus, qual é a função, onde tu trabalha, Como tu funciona? Se tu é patrão, se tu é empregado, se tu t é desempregado? Eu não sei. Se tu é dona de casa que não, não tem um trabalho desse tipo que a gente chama de、um、trabalho secular, se tua função é apenas cuidar de toda a família, é apenas arrumar toda a casa, é apenas cuidar de toda a roupa, é apenas cuidar do marido e dos filhos, é apenas cuidar dos temas dos filhos, é apenas levar o lixo, tirar o lixo fora de casa, esses trabalhos poucos, anda i a fazer discípulos. E visitar as irmãs, se esse trabalho que tu faz é só esse pouquinho, <risos> quero dizer que Deus quer te usar mais. Imagina, chega o marido em casa, querida, mas o lixo e s tá ali ainda. Hoje é terça-feira, passou o lixo. Ah, não pude lá, por quê? Eu e s tava descendo no condomínio, abrindo a porta com saco de lixo, chegou a dona Maria e disse assim, eu não aguento mais. Eu preciso de uma mudança na minha vida. Eu e s t o u perdida, tô querendo me separar do meu marido, Aí a irmã solta o saco, sim, bom, são oito e meia? Sim, ela já levantou, já deu comida para o marido, já enviou o filho para a escola. Coisa simples, já leu a palavra, já orou,、né? já limpou a maioria da casa. Coisa simples, s que as irmãs fazem,、né? que os maridos às vezes não vêm, né, irmãs? Glória、claro、a Deus. Tem que abrir o olho. E ela chega e no fim, em quinze minutos, tem quatro, cinco vizinhas pedindo oração, pedindo uma coisa e ela larga o saco de lixo E ministra 15 minutos a um quebrantamento. E ela perde o lixeiro. Então ela não vai deixar o lixo ali. Ela traz o lixo de volta e coloca ali o marido. Ah, então é por isso. É só tem uma coisa que mudou um pouquinho nossa noite. O que que foi? Sabe lá no salão de festas ali? Pois é. Eu vou ter que trazer uma palavra para todas as, as irmãs. Tu me abençoa? Quer ir junto comigo, por favor? Mas como a gente A gente não ia, hoje era um、no、dia do DVD e da pipoca? Olha, teoricamente era, era, né? Mas hoje são, são seis mulheres. E parece que vão trazer, algumas estão telefonando para as filhas que estão aqui perto e vão chegar. Eu não sei, não tenho ideia. Aí o marido está bom, eu fico aqui arrumando algumas coisas, vai lá, abençoa a esposa e volta. Às onze e meia volta a esposa, uma mulher simples. Com um sorriso largo. E aí, como foi? Pergunta o marido, os filhos já estão dormindo, que levantam cedo. Como foi? 25 pessoas estavam naquele salão. Cinco se decidiram por Jesus. Agora tenho um problema. Eu tenho sete discípulos e c i n c o n e n e s Vou ter que cuidar de cinco e vou ter que arranjar alimento para eles. Assim, São as pessoas, assim são as mulheres que são como f i l i p e que descem dos seus apartamentos, não descem de Jerusalém para Gaza, descem do seu apartamento para colocar o lixo, e nessa trajetória o Espírito Santo vai assim: dobra aqui, entra ali, fala ali. Assim é aquele office boy que está entregando, entrega as coisas e volta, bom, agora eu vou voltar de ônibus. Né, que eu tô com fome, tá quase na hora lá que eu vou pegar um troco lá. O Espírito Santo diz assim, não, agora tu vai caminhando por essa rua. Mas eu vou perder o almoço. Mas eu vou obedecer o Espírito Santo. E ele caminhando naquela rua, encontra um outro colega dele, office boy. E o Espírito Santo fala de Jesus pra a ele, só cara, é o seguinte, eu ia andar de ônibus. Aí Deus me falou que é pra a andar a pé. E eu te encontrei. Eu quero dizer pra a ti o seguinte, Deus mandou dizer pra a ti que Ele tem um propósito pra a tua vida. E o outro colega dele para e diz assim, cara, pior, eu e s tava pensando nisso. <risos> Pô meu, curti essa tua palavra. <risos> e ali no meio da rua, os dois saem um pouquinho e ele fala de Jesus. E em poucos minutos, um office boy, cheio de Deus, vai indo em direção ao seu almoço. E alguém que não tinha Jesus, mas agora tem outro office boy cheio de Jesus, vai para o outro lado. À noite, cara é o seguinte, tem uma galera querendo ouvir por que eu mudei. Eu não sei bem falar. Uma vez uma aluna se converteu em sala de aula, queria se matar, e ela deixou uma carta, e ali na sala de aula ela No、um、laboratório, que era um lugar mais fácil de falar. Ela se converteu, chorou e tudo. E eu marquei um encontro com ela. Então agora tu vai no nosso grupo caseiro. Apresentei a Carmélia pra a ela. E ela contou o seguinte que chegou em casa e o pessoal disse assim, bom, vamos t o d o mundo agora、ah, na sessão da gnose. Eles eram daquela, um rolo do diabo lá de gnose. Conhecimento no grego, né? Que tem a Ignose, conhece a si mesmo, às vezes parece uns cartazes em Porto Alegre. E aquele grupo lá. E ela disse assim, só um momentinho. E ela foi ao banheiro, fechou a porta, ela tinha um dia de convertido, ela falou assim, Deus, ela nos contando, Deus, eu não sei falar nada, eu li pouco a Bíblia, eu me converti ontem, mas isso aí não está certo. Abriu o banheiro, chegou lá e estava o tio, todo mundo disse assim, eu não vou. como tu não vai? Não vou. Jesus não tá nisso aí. Não tá nisso aí? Não, isso aí não é de Deus. Não, não tá não, nunca vi na Bíblia. Mal e mal tinha se convertido, não tinha lido tudo, né? O tio dela disse assim, é, pensando bem, eu também nunca gostei disso mesmo. Tu que me levaste, apontou pro pai dela. Eu? Não, tu foste e ficou aquele clima assim, e a mãe ficou meio assim, né? então hoje nós não vamos. Tá, hoje nós não vamos na reunião. E viraram pra ela. Uma menina de 16 anos. E ficaram olhando pra ela. O pai, a mãe e o tio. E essa menina com um dia de conversão disse assim, vocês precisam se arrepender e entregar a vida pra Jesus, o Filho de Deus, o Salvador. Vocês querem fazer isso agora? E começou a ministrar com a família. Um dia de conversão. O que q u ela e fez? Se dispôs. Um dia de conversão. Perdemos contato com ela, porque ela morava muito longe da nossa casa. E ela se for, era a época da formatura dela. E ela se formou e não tive mais contato com ela. Nem a Carmélia que pegou o endereço e nós não conseguimos, o endereço não fechava, algumas coisas aconteceram. Mas eu sei que aquele testemunho, quando estou contando para vocês, mudou a disposição no meu coração para se dispor. Quando Rogério falou sábado passado e nos ensinou sobre algumas coisas de atos, como crescia a igreja, como vivia a igreja, debaixo do governo de Deus na paz, cheio do Espírito Santo, Eu fico pensando, e ele ministrou com tanta graça, o Espírito, como normalmente o faz, usou o Rogério para ministrar com tanta graça, e eu fiquei pensando, puxa vida, nós como igreja, né? Quantos bancos vazios. Sabe, a gente deve se apegar às coisas, às verdades ouvidas, diz a palavra, para que a gente não se desvie dela, para que nosso amor, Não se esfrie por Jesus. Queridos, às vezes nós cansamos, mas aí chegou o teu irmão e diz assim, vamos junto, vamos junto, vamos junto. Disposição. Então eu estou olhando aqui para Felipe, estou olhando para e s t e v ã o e os outros também devem ter sido usados, estou olhando para mulheres e homens que estão com o coração disponíveis para Deus. Mas eu quero terminar Falando para alguém que de repente está aqui, que é que nem esse homem, sentado no carro, algo Deus tem falado, algo Deus tem dito, algo tem se borbulhado no coração, e nessa noite está aqui. Tu és tão importante Quanto Felipe e quanto Estevam. Porque Deus te ama. Te trouxe aqui para ouvir e dizer que tu és importante, que Deus quer ter comunhão contigo, que Deus quer perdoar os teus pecados, que Deus quer ser o teu Senhor, o Senhor de amor. Quando eu tinha três meses de conversão, eu estava num lugar chamado, que nem existe mais, chamado Tabernáculo da Fé, E eu sentado atrás ali, bem feliz, três meses de conversão, sentei atrás o Rogério da Alzira. Você sabe s m o que acontece quando a gente sente perto do Rogério da Alzira, né? A gente tem que estar preparado para várias coisas. De outros irmãos também, não é só do Rogério da Alzira, graças a Deus. Mas a Alzira virou para mim e disse assim, nem me conhecia, né? O Senhor Jesus quer ser o teu Senhor de amor. E aí eu descobri que eu estava tendo uma vida com Jesus, três meses, uma vida de senhorio, ainda que faltava descobrir que Deus me amava tanto, mas tanto, mas tanto, que deu o filho dele para que eu voltasse ao plano eterno de Deus. Então eu quero te convidar nessa noite. Eu quero te convidar nessa noite em nome de Jesus. Se tu é essa pessoa, Se tu estás entre nós, não sei. Eu estava falando com o Tiago, Tiago, vamos separar aqueles que estão nos visitando. Eu digo, vamos, Tiago. De repente eu falei assim, não, Tiago, Tiago, bom, então tem que arrumar u m a s coisas. Por quê? Porque Deus tem um propósito para a tua vida. Se tu estás aqui, se o teu coração está ardendo dizendo, eu quero Deus, eu quero Jesus, é hoje. Aquele homem não perdeu a oportunidade. Ele convidou o Felipe e o Felipe subiu E ele explicou. Ele podia passar ao longo de f i l i p e e dizer assim, né? O que... que cara louco, rapaz. Esse cara correndo do lado do meu carro. Levanta a janelinha. h m Como a gente faz às vezes, de vez em quando, né? Levanta a janelinha. Não. f i l i p e abordou ele e ele e s tava com o coração assim, ó. Eu quero, é, é, é de Deus e s s i o Me explica. Janelinha aberta e ele pediu uma explicação. Se tu tá aqui nessa noite, se tu é alguém como esse homem, eu quero te convidar, vem aqui na frente. Nós queremos orar contigo. Isso é tão importante pra mim porque foi numa reunião dessa que eu me converti. Quando eu disser, levanta e vem. Ah, meu, isso, isso é uma das suas assim que, foi assim que eu vim. Eu lutei com o banco. Parecia que tinha cola tenaz no banco, super bonda, naquela época não tinha super bonda, né? E eu digo, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Alguns amigos meus tinham se convertido, o Taylor era um deles. Eu d i g o a、e、agora, o que que eu vou dizer? Eu vou lá na frente, mas o que que? Mas havia alguma coisa como havia nesse homem. Uma necessidade de Deus. Eu quero pedir para o Dani, Raquel, nós vamos ministrar ao Senhor, encerrando, Não nossa vida de igreja, mas ministrando e se dispondo. Eu quero pedir para ti, meu irmão, minha irmã, se dispõe para Deus. Simples, se dispõe para Deus. Ah, mas eu não tenho um grande chamado. Não sei se tu tem um grande chamado, pode ter um grande chamado. Mas grande é Deus que te chama. Aleluia. Então eu quero convidar, enquanto nós vamos colocar de pé, queridos, todos nós, vamos louvar o Senhor. A paz, irmãos. Nessa noite eu tive um sonho e quando eu me acordei, né,、uh, me lembrava de uma parte e da outra parte eu não me lembrava. E quando eu vinha para o culto, isso ficou muito na minha memória e eu dizia, né, se é para me falar, Senhor, me dá outra parte do sonho que eu perdi, né. E quando o Tom começou a ministrar, ele começou a brotar novamente, né, a outra parte que eu tinha esquecido. E nesse sonho eu estava aqui no culto com vocês e O Senhor me constrangia, né, a compartilhar com a igreja e eu prendi os meus lábios e não queria falar. Mas teve um momento que ele veio realmente abrir a minha boca e eu quero abrir a minha boca em nome de Jesus para vocês. Em Lucas fala assim, ó, 16 1 ao 2. E dizia também aos seus discípulos, havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo. E este foi acusado perante a ele de dissipar os seus bens. E ele chamando disse-lhe, O que é isso que eu ouço de ti? E hoje ele fala para a igreja, né? O que é isso que eu ouço de vocês? Dá conta da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo, né? E quando o tom começou a trazer, né, a chave da pessoa que guarda a dispensa, né, é o mordomo, né? E o Senhor me falou bem grande assim, né, quando ele falou dos lugares que a gente frequenta, né, que ele esperava muito mais de nós, né, e eu falo de mim mesmo como igreja, né. E aí ele veio e falou, né, que ele está voltando e que ele vê lá do céu muitas mãos vazias aqui na terra, né. Que as nossas mãos estão vazias, né. Mas não porque ele não, não nos deu, né. Não deu para poder alimentar essas pessoas, né. Mas porque a gente tem retido isso em nós, né. E não levado, né. O verdadeiro evangelho, né. Então, aqui quando ele fala, né, tem, nós temos dissipado os bens deles, né. E através do apelo que o Tom fez agora, né, eu quero Reiterar essa palavra que vem do céu para nós, para que todos nós, que de alguma forma, né, em algum momento, realmente deixemos a chave da dispensa de lado,、né? que a gente possa resgatar essa chave com propriedade,、né? porque nessa noite ele quer nos dar mais uma oportunidade、né? de nos arrepender e ele quer encher novamente as nossas mãos, para que muitas vidas s e g a n h e m porque ele está voltando.、Né? Amém. Vamos ser práticos. Aqueles que querem entregar sua vida para Cristo, venham aqui, e aqueles que sentiram que estão dispersando, como fala a palavra? Estão. d i s Aquela mão. Estão com dificuldade. Jogando fora. Fugiu a palavra agora. Jogando fora o que Deus tem dado. Desperdiçando, des. Dissipando, era o que ela falou, não e r A a palavra. Dispersando o que Deus tem. Sabe, queridos, Deus nos ama, mas é sério o、um、negócio com Ele. Deus é amor, mas é sério o、um、negócio com Ele. Enquanto estão vindo aqui na frente para entregar sua vida para Jesus, eu quero convidar vocês, se tu queres, vir aqui na frente também. E dizer, Deus, eu não quero mais dispersar, jogar fora o que tu tem me dado. Eu reconheço publicamente que eu tenho jogado fora, não quer dizer que joga muito, joga pouco, jogou, não. Mas eu quero publicamente ir lá na frente para marcar a minha vida. Eu vou passar vergonha. Mas Jesus, a cruz é vergonhosa. Eu não me importo com os outros. Eu quero parar de dispersar, quero parar de gastar, de não dar valor a tudo que tu tem me dado. Eu quero te servir, Pai, ainda que seja só a chave do armário do rancho. Então eu quero que tu v e n h a aqui na frente, nesse lado esquerdo, nós vamos louvar o Senhor. Aqueles irmãos que quiserem orar com, esses, com nossos irmãos aqui.、Hein? Todos nós temos que pensar, queridos, negócio com Deus é muito sério. Não é a pouca coisa. Não disp... joga fora o que Deus tem. Mas vem e entrega para o Senhor. Aleluia. Fernando e Denise. Costume meu falar em público assim, mas há uma coisa que vai se manifestar em público. d Eu s já t e m conversado, já t e m feito coisas. Estou falando em público que vai manifestar em público algo de Deus. Quero te animar, Fernanda. Publicamente Amém, Denise. Ô,、oh, glória. Aleluia. Deus está colocando pelo Espírito Santo no meu coração. Que alguns irmãos estão、ah, recebendo um pensamento assim. É, eu sei disso e concordo com isso. Mas o Espírito Santo está me dizendo que há um renovo para alguns irmãos, em especial, nessa noite. Eu quero ser bem Bem delicado, porque os nomes alguns nomes estão me aparecendo, e alguns rostos de vocês.、Ah, como é que, uma vez perguntaram: como é que tu vê isso, Tom? Sabe assim, é como a gente vai passando assim, de repente aquele rosto parece que faz assim para ti. Aí Deus começa a dizer assim: assim, assim, assim. Isso não é privilégio do tom, porque não é nada meu, isso é o Espírito Santo que está em ti e está falando contigo nessa noite. Um irmão tem, vou dar uma dica para ele porque ele está achando que não é com ele. Ele é um pouco mais velho que eu. e s t o u com 54 anos. Eu acho que ele é um ano mais velho ou mais moço que eu. Ele tem duas filhas. As filhas estão casadas. É um renovo para a tua família, meu irmão. É um renovo de Deus sobre nós, queridos. Nesses dias não nessa reunião, só nesses dias O Espírito está soprando com o poder para glorificar Jesus. Aleluia. Quem tem problema nos pés, por favor, c o m e ç a a mexer o pé. Se teu pé não mexia, c o m e ç a a mexer o pé. c o m e ç a a fazer movimento com o pé que tu não conseguia fazer. c o m e ç a a fazer esse movimento. q u e n te lembra de respiração, começa, sabe? Enche o pulmão, enche o pulmão. Deus está trazendo cura, aparelho respiratório, aleluia, articulações dos pés, dos membros inferiores. Não sai nessa noite sem receber de Deus. Elizabeth disponível, aleluia, aleluia. Senhor, nós te adoramos nessa noite, nós te adoramos nessa madrugada que vai seguir. Nós te adoramos porque Tu e é o teu Deus da nossa vida. Nós vamos Te adorar amanhã de manhã. Nós somos gratos hoje à noite. Vamos ser gratos amanhã pelo Teu renovo que Tu traz cada dia. Pelo Teu renovo que Tu traz cada manhã. Senhor Jesus, que Tu nos falaste disponibilidade nessa noite. Trouxesse salvação para essas vidas. Pai, que glória, que alegria nós temos junto contigo. Pessoas salvas nessa noite, Senhor. Nossas irmãs e irmãos, lavados no sangue, aleluia. Continua derramando, Senhor. Continua derramando sobre nós mais o teu espírito. e s s e s dias do fim, tu precisas de nós, Senhor. Cheios do teu espírito, boa conduta, sabedoria e disponibilidade. Eis-nos aqui como igreja, eu levanto minhas mãos com meus irmãos, nós nos disponibilizamos, e tu recebes, Senhor, como temos dito, como os irmãos têm dito, tu recebes toda a honra, toda a glória e todo o louvor.